Harmadik fejezet Frida kinyitotta a latrina lécekből összeszögelt ajtaját, letette bent a lámpást, és a hálóingét felhúzva a gödrött takaró pallóba vágyjuk fölé próbált könnyíteni magán, de hiába feszítette a teli hólyagja, a hideg és a félelem lebénította az izmait. Kétségbe esetten erőlködött, és még hosszú percek múlva sem járt eredménnyel. Megpróbálta a deszkák erezetére összpontosítani a figyelmét, tapasztalatból tudta, hogy ha eltereli a gondolatait, úgy hamarabb sikerrel jár. Mikor végre megkönnyebbülve tudomásul vette a lassú csordogálást, fellélegzett. De a sóhajtása szinte azonnal sikolyba csapott át amikor hirtelen és felettébb váratlanul kitárult az ajtó. Azonban úgy tűnt, hogy a másik fél riadalma semmivel sem volt kisebb. Egy tíz év körüli kölyök erőteljes csatakiáltás közepette csapta vissza a budi ajtaját. Frida elvesztette az egyensúlyát, és csak egy hajszálon múlt, hogy nem esett bele a gyerektestéhez túlságosan is nagy átmérő jukba. Miért nem reteszelted be? Szólalt meg a fiú. Frida, ha akart volna, sem tudott volna mit válaszolni. Talán túlságosan kapkodott, talán nem volt már ideje a műveletre, De esze ágában sem volt megszólalni. Szégyelte magát. Ám a szégyenénél is erősebbnek tűnt a kényszer, hogy befejezze, amiért jött. Néhány másodperc múlva a dolga végeztével felegyenesedett, de nem hagyta el a parányi bódét. A deszka között kilesve próbálta felmérni a terepet. Üresnek tűnt az udvar. Talán a néhány méterrel odébb álló árnyékszékbe ment be a fiú, a hátsóba, amit még kevésbé szerettek az ott lakók, ugyanis a mellette púposodó, odahordott hulladékok kedvel szállása volt a lakásokból kikergetett patkányoknak. Várt még egy kicsit, aztán visszafojtva a lélegzetét, előbújt a rejtek helyéről. Hogy hívnak? Zizzent meg egy, a hideg tél és a gyatra fényviszonyok által megtépázott, ki tudja honnan odatévet bokor. Az ifjú idegen széles vigyorral lépett ki mögüle, a nadrágja gombjának babrálásával elárulva, hogy a szabadban végezte el a dolgát. – Frida, Frida Höfner! – mogyogta bizalmatlanul méregetve a fiút. – És téged? – Flórián! – húzta ki magát a kis legény, Frida megszeppent arcát fürkészve. – A Hochfeld familiából! – fűzte hozzá, aztán büszkén. Frida nem igazán tudott, mit kezdeni az információval, de úgy érezte, hogy ez csakis az ő hibája lehet. Hiszen a név minden bizonyal valamilyen… Komoly jelentőséggel bír, ezért megpróbálta leplezni a tudatlanságát. Ó, felelte, majd bicentve egyet a kócos kis fejével, hátat fordított a fiúnak. Afelől nem volt kétsége, hogy nem egy új lakót köszönthet Flóriánban, ugyanis a fiú finom, vastag harisnyája és kabátja, kifogástalan frizurája, azonnal elárulta, hogy csak vendég a negyedben. Megbotránkozott kényeskedés hasított a levegőbe. – Atya ég, itt még az orráig sem lát az ember! – Florián, Florián, hol vagy, fiatal úr? Tört magának utat egy magas, kisé hajlott hátú asszony. Fridát egy fára emlékeztette, pontosabban a parkmenti jegenyék egyikére, amelyik a nyár végén szomjasan hajlongott az elba felül érkező szélben. Nem először fordult vele elő, hogy magával ragadta a múltból egy-egy kép, vagy mozzanat, hogy az új benyomást néhány pillanatig fogva tartotta valami. Hogy csak egy kis idő múlva kapott saját jelentést. – Nem tudsz egy kicsit jobban vigyázni? – hangzott fel újra a nyafogás. – Hogy lehet ilyen körülmények között élni? – húzta el az asszony a száját, Miközben a nyakát nyújtogatva kutatott a fiú után. – Flórián, azonnal gyere ide, ha az édesapád megtudja, hogy hol tekereksz! Hagyta nyitva a mondatot, hogy rögtön utána még tovább tetézze. – Vagy ha jó anyád, te jó ég! – Mondtam én, hogy a gyereknek nincs helye ilyen környéken, mondtam én, hogy ez a környék nem gyereknek való! – sopánkodott. – Én is gyerek vagyok! – szólalt meg Frida. Nem volt különösebb érzelmi töltete a mondani valójának. Csupán egy tényt közölt. Parancsolsz? Meret rá az asszony, láthatóan meglepődve. Én is gyerek vagyok, ismételte meg, de egyelőre csak egy bamba tekintetet kapott válaszul. Itt lakom, pedig gyerek vagyok, próbálta megmagyarázni. Nem a sértettség beszélt belőle, hanem a segítő szándék hogy nincs a fiatal úr olyan nagy veszélyben. A nő idegesen megrázta magát, majd újra bekiabált az udvarra. Florian Hochfeld, ha nem jössz ki azonnal, kénytelen leszek a szüleidnek beszámolni az engedetlenségedről. Az egy dolog, hogy az apád áron ott akart lenni a hajnali szállítmány érkezésérél, és nem tudott neked nemet mondani, hogy elkísérd, de hogy még meg is lóksz és több sarokkal arrébb kell megtalálni magamat is kitenni a veszélynek, ez felháborító. És ehhez a her papának is lesz egy-két szava. Hatott a fenyegetés. Florian feladta a bujócskát, és a talajvíz szültet tócsák felett ugrándozva előkerült. Tante te, Emma, de hiszen itt vagyok, ne izgassa fel magát, még megárt a szépségének, vigyorgott. Pimaszkaja. Pimas kölyök, sziszegte a nénje, aki gyermektelen vénlányként, lakhatásért, kosztért és egy nagyvonalú, havi apanásért cserébe gyakorta pesztrálta a bátyja fiait. A viszontlátásra, hölgyem! hajolt meg Florián Frida előtt, aki nagyra kerekített szemmel fogadta a számára szokatlan búcsúzást. Viszontlátásra! felelte aztán ő is, majd az átfagyott lábát szaporán szedve visszasietett a házba. Már majdnem utána, indultam, fordult vissza Róza az utazóládára támasztott tükörtől. Jól vagy? folytatta a derekáig érő búzakalász színű tincseit fésülve. "Mhm." Uh -huh, bólogatott Frida hevesen. Már te igyekezés igyekezz, és vidd magaddal ezt a kenyeret, nyomott Anna a lánya kezébe egy veknit. Márta a köténye zsebébe az uzsonnát. Örült neki, hogy nem kell majd éheznie, ugyanakkor félte is a pillanatot, amikor a többiek majd gúnyos megjegyzésekkel illetik, hogy nekik megint csak ennyire futotta. Nem, mintha jó módu családok sarjai koptatták volna az apácák által patronált iskolát, de a szegények között is megvolt a rangsor, ahol a Höfner család igencsak hátul kullogott. Muti, Muti, én mikor mehetek iskolába? – ölelte át Frida hátulról az időközben felöltözött anyja derekát. Anna Höfner megfordult, és egy nagy sóhajtás közepette a kezébe vette a kislánya állát. – Frida, lelk, ne nyaggas már megint, rád itthon van szükség. – De ha te maradna segíteni itthon? – próbálkozott, magánérezve a nővére felháborodott pillantását. Mártának még van egy éve, hogy befejezze az iskolát, aztán ő is elmegy majd dolgozni. Olyan helyre, ahol megbecsülik, mert megtanult egyet smást, Vagy egy kis szerencsével mi hamarabb férjez megy, ha nem tékozolja el magát. Más körökben mozoghat. A papír majd bizonyítja, hogy nem üres a feje. Mintha egy papíron múlna az ilyesmi. Motyogta Tóbi ház lusta megvetéssel a fal felé fordulva. – Te csak hallgass, semmire kellő! – mordult rá az anyja, félkezével Toni bölcsőjét ringatva. – Délik húzod a lóbört, hogy aztán újra lobd a napot. – Ne háborogj már, anyuk! Igazad van, de ilyen korán könyörgök, ne háborogj! – mozdult meg Gerhard Bajusz a két horkantás között. – Ma este magammal viszem, egy nagy gőzös érkezik! – Lesz neki is dolga elég, de még nyughass egy kicsit, a fejére a takarót. – De egyszer majd én is lehetek iskolás, hogy nekem is legyen papírom a jobb körök miatt? – próbálkozott Frida újra, figyelmen kívül hagyva az imént elhangzottakat. – Talán, tudom is én, majd az öcsédet nem kell már állandóan pesztrálni. Csak nem akarnál magamra hagyni, és látod, hogy nem győzöm egyedül. Ha szereted a mutit, segítesz neki. Cirogatta meg a lánya arcát. A jó Isten is látja ám a szorgalmadat. Na gyere! Vedd át a bölcsőt. Két tucat javítani való fehér nemű vár rám. Az a rátart is solc már tegnap is türelmetlenkedett. Ma már nem tudom elhajtani, különben nem ad több megbízást. Meg miller szoknyája sem magától lesz szűkebb. Szerencsétlen asszony, tette hozzá sóhajtva. Hm. Belefogy a bánatba. Nem sokára már szoknya sem kell neki. Csak egy lepel. Rászta meg együttérzően a fejét. Frida is elkomorult a név hallatán. Jól tudta frau Müller szomorúságának az okát. Nyáron temették el a legkisebb gyermekét. Alig néhány nap alatt végzett a kiütéses tifus a kislánynyal. Frida is gyakran látta a babarcú, mindig csendes teremtést. Ha nem is jól... De ő is ismerte. több, egyszer még cukorkát is lopott tőle. Pontosabban látta, ahogy a lány zsebéből kigurult a sejem cukor, majd egy házfalának pattanva megrekedt egy repedésben. Néhány lépéssel odébb, amikor a kis heléne észrevette a veszteséget, kétségbe esetten keresni kezdte a kincsét, de hiába. Frida látta a küszködését, a lefelé görbülő száját, de nem szólt neki, nem sietett a segítségére. Egy pillanatig ugyan tétovázott, de a vágy az oly ritkán érzett édes íz után erősebbnek bizonyult. A jó szándék alul maradt. Megvárta még az egykori tulajdonos sírva elhagyta a terepet, és mohón bekapta a szökevény cukorkát. Helénét rá egy hétre támadta meg a gyilkos kor. Magas Lász kísérte a kiütéseket, amelyik a harmadik napon kihívott orvos szerint a tetvek ürüléken keresztül támadhatta meg a gyereket, nem kizárva, hogy a vele egy fedél alatt élőkkel együtt. Csak azoknak vagy erősebb az immunrendszere, vagy még nem telt le náluk a kéthetes lappangázsi idő. Frida az anyjától hallott róla, aki sopánkodva emlegette, hogy Frau Müller többször is járt náluk a napokban. Ezért nem árt, ha esténként, ráadásként elmondanak még néhány üdvözlégy Máriát, könyörögve a fertőzés elkerüléseért. A fuszt ugyan nem kapták el, de Frida a lelkiismeret furdalástól küszködve belázasodott, és Heléne halálának a hírét meghalva napokon át kihányta a magához valót. Hónapokon keresztül rá sem tudott nézni semmilyen cukorkára. De aztán az élet -e felül felülkerekedett a bűntudatban megmártózott gyászán, és ugyan továbbra is összerezzent a Müller név hallatán, egy idő után a ritkaság menő édességnek nem tudott ellenállni. Átvette az anyja helyét a bölcsőnél, ő folytatta a ringatást, és közben sóvárogva figyelte a tankönyvekkel megpakolt nővére távozását. Márta után Róza is behúzta maga után az ajtót, Anna Höfner pedig egy ruhákkal teli kosárral felmászott az alig néhány négyzetméteres padlásra, hogy neki üljön a varnivalóknak.